Futbola Saretoko gara. Gaurren zuzen ere Donestebe futbol talde ezanendu dugu protagonista. Iraialaren lehen asteburuan hasiko dute demoraldia baina intzinatik iaileba hilabete bat daramate dagoeneko entrenamenduak eta prestaketak egiten. Lehen urteko demoraldean bezalaxe aurten ere Nafarroko ligako preferente mailan arituko da Donestebe. Joel Gil le izan gara taldeko bigarren entrenatzailearekin eta berak aurre demoraldia ilusioz eta gogoz hasi dutela erran digu. Aurra denboraldia buztu asean hasi ginen, eta egia errateko gogau nitzekin, eta ilusio nitzekin hasi gara, e, jakinta lehen gourteko denborrelen hona bukatu zen, ba, bueno, aurtean gauza politak itxeko direta eta enterramenturo notatzen da ilusio hori, eta sartzen den intensio deguzia eriketaro, ba, talentzat agizona da, asik erran bezala aurra denboraldia nahiko ho nahi ongiasi dugu eta iluso handiakin. Honez gain, ba, aurten taldean nola osatu duten ere kontatu digu Gilek aurreko urtean aritu ziren bors jokalarik talde utzi eta jende berri eta gaztea euren proiektura patu dela aipatu digu. Aurtengo taldi aurpegi berri batzuua dire. Herriko jendiak haunpun jokatzen izena bueltatu egin da, eta ere baiposjuilt lehenengo taldera pare bat jokalari gotsu dira. Hordun aurtengo taldin aurpegi berriaga dire, jende gaztia, jendiego gukin, pues berriz ere herriko taldin golpe hori emateko Eta lehenko urtetik, kutsiko pues, egi beki bosba jaba dire, eta aurtengo demodeldea hola, hola, hola frontatuko dugu, eta nahiko ekipo polita eta konpetitzeko, eta gauza polita egiteko. Osaspolita diren jengo. Liga oraindikasi ez bada ere, Donostebek zenbait lagunarteko jokatu ditu dagoeneko aurre den boraldian, zehar leiaketarako martxa hori hartzeko helburuarekin. Eskualdeko bertsetalde batzuen kontra da azken asteetan eta oraindik ere bertse batzuk izanen tu aurkari etxeko zelaian. Sentsazioa gainera honak direla ere aipatu dugu bigarren entrenatzaileak. Bai, goingoz jokatuki u bi lagun arteko, lenguai fantzen onjarbin irauzi genuna 0ta zerotabat eta bigarra jokatu genuen lehen golaruntin beran, gure txokoan kontra zerotabos irauzi genuna eta guainikan faltaz ezkigu bertze bi arteko izanen dela hortzil honetan edonezten beti gazten aurka eta elduden astirtin edonezten ere bai, bastanen, ma, bastanen aurka Bues, ensatzu dirego engoz bastante onak Eh, partidutan bi partidutik bi garaipen golik enkajatu gabe eta bueno, azkenin eh, lan hori heldu da enterramintun egunerokun pues, eragusten dejengo hori eta kompromis hori eta bueno, eh, pues, bueno, erran bezala eh, eran emaitza honek etorko dire eta sensatziu goen goz pues, erran bezala hitz honak eta hola segit juar. One, ondotik dotek errandugu bezala, Iraillaren lehen asteburuan hasiko dute aurtengo demoralean eta lanon egitean herriko jendea, konten edukitzea eta albada, mailaz igotza izanen dira helburu nagusiak. Bai, demoraldia Iraillaren lehengo asteburuan hasiko dugu ta aurtengo helburua, bueno, helburua beti nikuste ni beti erraten dena da herriko taletan helburua da beti herriko jendia konten egotea, herriko jendia herriko taldin jokatzea eh Royo Charriquez Egotia dena compromiso hartzia ta bueno, nikuste hori dena betetzen baldimazu gero ja eh el dudir en el markatzen du pues egunerogun arabera. Minon bai, aurten ikusita ze taldea baden, eh ze bueno, ze gohua ze compromisoa ia uste deienen dia, ba nikuste badela talde bat, pues eh egoteko Nik uste gotin egoteko, eta hortik antzinera ikusiko da. Azkenin demoralik dira izuzik, gero egoten dire lesionak, egoten dire... Bueno, jendia dago lanin... Egoten dire hain situazio desberdin orduan. Nik uste... Elburu fijo baiartzia ez da, nik uste ez dela momentua, baina bai... Ikusita jendia zegoukin eta zeilusiukin dagoen... Erran bezala, betetzen badire errantako... E, Xi ta solu guzti taldia, talde bat badela, oteko gotzin den morale guzien, pues bueno. Ascenso batengativo orokatzeko, nikuztea. Lehen jardunaldea, etxetik eh, kanpo, jokatuko dute aurten. hain zuzen ere, Choainen izanen dute lehen partiduan bertako gazte berriak taleren kontra. Lehen neurketa hau ere, nola aurre ikusten duten, kontatu digu Joel Gilek. Lehen jardunaldea Iraia jakiruko asteburun jokatzen dugu Ansoinen gazte berriaken aurka ta eh bueno ikusita lengurteko bere denboraldia eh hortuzula ascensori regional tal, regional kategoritik preferenterate ikusita urten nintzun fichajik pues hartzeko bueno, e, talde bada kontu hartzeko talde bada gorgojin egonen denari bai borrokatzen Berta, zenso batzen gatik, eta bueno, eh, partidori pues, beti bezala ilusioukin, gogokin, eta beti bezala pues, irauzteko indentzuekin Nik uste partidoro bateo behar dela indentzu horiekin, irauzteko indentzuekin, eta gero partidoko markatzen du non, non zauden eta, bueno, azkenin nahi duguna lortu lehenengo jarzunan da, lehenengo urteko demoralin lortu ez genuna eh, Lehenengo zortzi jornadetan bat irauzi gol gutxi sartu, ordu, bueno guste horregi hamarrra diogula buta eta hasieragooma atema diozu, kategori honetan hasera on bat mateema diozu, gero regularra izaten manin batla diuzte helburutu harttzen direla. Hasi saiatu ko gara lortzen lehen urtin denmoraldi hasieran az gen ordu. Ba, hori da guztian, gogoz eta ilusioz daude, donezte barrak, eta 2008a iru, 2008 lauko demoraldi berri honin darrezekinen diotela argi utzi dute. Mila esker, Joel Gilerin, taldeko bigarren entrenatzaileari haudenako tatzagatik eta sorteon, talde guztiari ere.